Rama del dendalla Eloides da Coruña. E no é desde Barcelona, é nada orixinal un podcast no que nos apuntamos as potenciales coletillas que se nos poden ocorrir para a introducción mm. eh, para que parezcan improvisadas, pero non, estou na lendo, pese que estou fazendo un malísimo traballo. Empezamos. Estades facendo esa lista de, de deseos de cando se poida, ideia a tal o qual sitio, cando se poida iremos a comer a tal o cual restaurante. Eu teño as entrada do Dorresu 2020. <ríe> eh, eh, que se celebrará cando se celebre, pero son do Dorresu 2020, ahí está, o quinta aniversario. Eu teño, tamén, eu teño as do son do Camiño 2020 tamén, que non, non pedin que, había opción de pedir que chas devolveran, ou de... Ah, eh, pa cando toque. Eh, teño esas e teño as do Porta América ibas a ser seguramente... un bravo en... joder de he hecho de actividades e, e, e ahora que pienso tiña también tiña de... no me acuerdo como le llamaban eh, pero básicamente iba a ver a Foo Fighters en, en Lisboa esas no me acuerdo si ah, nos sí. volveremos calzos esa también, no, no, no, estamos esperando esa también la, estamos esperando menos. Sí. Sí. no me acordaba de Foo Fighters ya. sí, realmente, evidentemente no hubo nada, pero tiña un, un fin de semana muy movidito, porque era Eh, jueves son do camiño, viernes son do camiño Sábado son do camiño eh, aínda non tiña claro se era Alza directo desde Santiago a Lisboa O sábado noite de pola noite e eh, O domingo pola noite Foo Fighters Carai, oi Pero quedou nada, lógicamente Quedou en nada, si sí. E eh, un... Um... Non é, non é ningún así plan cultural, pero tamén unha cousa que tiña eu dixeba, voulleos contar esta historia aquí tamén aos rapaces, se queredes. Eh, unha das cousas que eh, bueno, todos, realmente desde o punto de vista de ocio, pues, todo este verán foi un pouco diferente, claramente, e ¿no? bueno, de feito, unha das cousas que, que, que fixeo bastante foi un pouco, ou máis que outras veces, foi Colle o coche ir fin de semana por aquí, por Galicia, digamos, a distancia de unha hora, unha hora e media, dúas horas de coche, quedarse ou non, estas cousas e, e volver, como a quen dí, no? non? digo só obrao, pero senón parte do, de otoño, do otoño mentre non houve o cerre perimetral. É unha das cousas que, que estuve facendo o convertíuse en un proxecto, un pequeno proxecto, con un nombre de con carpetiña no ordenador, que todo eso empezou na así así a historia a primeira historia que contamos no podcast no, ¿no? Entonces, vamos a cumplir entonces a, a tradición do podcast de que tú nos digas o nombre da carpetilla e eh, nosotros intentemos adivinar de que pode ir dame, dame, dame, se me dades un segundo vou non mirar por si a audiencia non escoutou o primeiro capítulo empezamos o falando creo que casi o primeiro tema ¿no? de que falamos de cando estamos ponendo o nombre o podcast empezamos a falar de como lle ponemos o nombre eu contaba a miña experiencia un pouco de que sempre que intento así calquera Parvada, no meu ordenador pois pues, fago unha carpetiña, vou metendo ali os estes ou o traballo, fai a, a proba que faga, ou organizo as miñas notas, etc. ¿no? E só lo poñado así un nombre como que en di, gracioso ou medio en código, de alguma maneira, ou, bueno, non sei, para acordar, unha parbada máis. ¿no? E aquel día comentamos, e soltei un par de proyectos, entonces ahora vou vos contar, se queredes ou outro, eh, seguindo a tradición, como digo, a carpeta chamase Corcho Virtual. Corcho virtual, corcho virtual Tía eh... Vale Teño que dicir que o proxecto empezou nunha cousa Que é o que vos estou preguntando Pero eh, despós vou, vou vos contar Un pouco a que creceu Que era o que vos iba a contar ahora Que está relacionado co, co estes, eh, con este Pasatiempo de eh, De confinamiento eh, No que acabou sendo pero eso, como ao eh, final acabem metendo todo na mesma carpeta. ¿no? entonces empezou dúas cousas distintas, empezou nunha cousa e acabou nesta outra. Pero só tedes que o nombre corresponde ao primeiro. Vale. Eh, Corcho virtual. Eu opino que eh, é unha carpeta na qual eh, faz listas de cousas que che apetecería facer, probablemente eh, de sitios aos que che gustaría ir, entón, eh, cando tes un fin de semana, Pues vas a calpeta esa y miras, a ver, que vamos a mirar la lista de, de posibles de posibles destinos a los que podíamos ir, a ver qué nos apetece. Entonces, colledes y decides, hostias, eh, pues vamos a Melide, eh, por ejemplo. Rama, ¿tienes ideas? Me gustó en blanco, totalmente. <risa> pues, voy a decir, no he... Eh? caliente caliente. Estaba eh, vai por aí, van por aí os tiros. Eh, pero non exactamente aí iba como lista de pendientes, sino en todo o contrario. Vai como un pouco de eh, histórico de alguma maneira, ¿no? Entonces, no sei se vistes alguna vez, pero hai como, eh, Eu creo que igual non son nin de corcho, pero si sí que teño a sensación que hai xente que ten mapiñas como de corcho para ir poñendo chinchetas. Correcto. Sí. Entonces, uh -huh. que bueno, non xa digo, eu nunca tuve ningún pero a idea empezou eso de facer oi, vamos a... Eh, por que non facemos un sitio? Dos sitios aos que fomos, imos marcando e queda aí como un recordo bonito de parella, en este caso, no? Eh, dixen, oi, oh, espera un momento, espera un momento. Entón, intentei non facer como quen di de directamente virtual, no? Virtual no, sé, no sentido de digital, en vez de telo físicamente, porque a verdad que non son nada manitas, entonces non teño ningún sitio para colgar na casa que seña medio decente. Entonces, antes de dicir a ver vou conseguir un sitio para colgar, esto, empecé a gargallar con isto, ¿no? igual noutras veces creo que vos contei que son, son moi fan da Open Street Maps. Entonces empecé a cacharrear con iso. ¿vale? Cacharrear como poder facer eso, e cal o formato, e bueno, é moi, realmente é moi fácil, un formato de GPX podes ir guardando estas cousas e vamos, básicamente conseguin que funcionase nun programa open source do ordenador e tamén No, na aplicación do móvil é moi fácil intercambiar dun en outro, no? Entonces de confianza de que isto está aí como que en di pa sempre. O sea, en de, dentro de 10 vas a topar, vas a ser a topar de aplicacións ou programas que lean ese GPX de favoritos de esto aquí aquí aquí. unhas poucas notas. Así é un pouco como empezou, entonces estuve probando eh, de estar agañando con eso, eso foi o corcho virtual de alguma maneira, ¿no? Que tampoco tampoco nada nada nada moi aló y eh, surgió esta otra idea que os voy a contar que es un poco eh, eso entretenimiento de, de confinamiento de eh, quedó como proyecto de bueno, a ver algún día se, se daréis feito esto eh, no se sé si conoce pero hay una cosa que se llama catálogo galego de árboles en jairos non sei sé si se conocedes eh, no, no. pero básicamente é como pues eso, pues é, un, é un catálogo, é un pdf que está na página da Consellería de Medio Rural seguramente, ou non sei, de Calé no e básicamente pues, hai este especímen ou este exemplar de árbol en tal sitio que ten 200 anos este concello, unha plaza ou tense esto, este sabe que estaba ali no, no, cando se facía o mercado do pueblo que se sabe que se facía na da media ou esto que outro xeron Eh, o, eh, o primeiro eucalipto máis grande de España ou estas cosas, ¿no? entonces básicamente hai ese catálogo mm. ¿no? o eh, abuelo de Chavín como eso, eh, o, do, o, de, yeah. o de Chavín por exemplo ejemplo ¿no? entonces, mm. eh, a primeira vez que non me acuerdo como caín nel pero fun a web e vi un PDF moi incómodo das listas de tal ¿no? pero se buceas un pouco máis na páxina acabei con un fichero xml que fun capaz de, trans, de, trans, de, de transformar en GPS e acabou metido na mesma aplicación do Google Street, do Street Maps do mm. Google, no, do Street Maps do Open mm. Street Maps na que tiña xa o corcho virtual entonces agora mismo, eu, cando abro o meu móvil, aí hai aí unha lista de os árboles como se foren pequenos Pokémon que hai que atrapar mm. eh, digamos, pois pues, como que en dí, pois pues, teño toda a vida para atrapalos como que en di, ¿no? porque seguramente vai a morrer eu antes que eles Entonces, básicamente, durante todos esses fines de... de semana que íbamos a hacer, pues se había algún cerca pues iba ali a atrapalo como se fose Pokémon. <risa> Pero, a realidad é que eh, quedou así como decir, pues mira, pues teño moito tempo, haiche hai moitos e eh, eh, eh, xa habrá un pouco tempo, ¿no? eh, está aí permanentemente, se abro a aplicación, hai os que están cerca, os que están leixos lonxe según según este cerca. O malo, despois foi que Cortaron o meu entretenimiento porque eh, o cierre, puxaron o cierre Se si estás colonia. falando de árboles, deixa de decir cortaron <ríe> sí. Sí, sí, a verdad que talaron as miñas, miñas Estas esperanzas Directamente, ¿no? Sí. Podaronche podaronche as ganas de, de ir ver árboles sí. Na, na coluña basicamente, na zona na que estou agora pues, hai moi pouquiños vense como está os que están na Coruña, pois vense no vense no, no centro nun momento, realmente. E entonces, non non hai moito entretenimiento. Pero pero bueno, e nada, ese foi o eso foi o conto. Ademais, hai ou outra cousa que me quitou a, a, un pouco a ilusión. A ilusión, non, pero deu darme conta de que era un pouco máis difícil do que eu pensaba, porque un deles Un dos, da, un dos que están aquí na zona da Coruña, eh, pois pues claro, eu tiña oino vexo no mapa, e dixo, pois pues, pues bueno, pois pues vou o co coche. Pero claro, cando cheguei, dei me conta de que un deles está dentro do pazo de Vilaboa, que é un sitio que non está aberto ao público. E dixen, mm. ai carallo, isto vai pasar con moitos, que estén dentro de pazos, Eh, non vai ser unha cousa tan fácil de non é como simplemente chegar alí, no, hai que chegar alí no momento correcto ou teñenche que invitar a unha boda para poder ver o arco. O cal entonces fai, bueno, fai que xeña un pouco, un proyecto un pouco máis eh, complicado. Entonces eh, bueno. os, da, os da Coruña que, que xa fuches a ver eh, o sea, estaban en zona pública ou estaban ou parte de máis en Mira, digo, realmente hai como dous catálogos porque hai un de ejemplares de árboles, árboles e outro de formacións ¿no? Entón, como grupos de árboles en de que individualmente ningún deles sen lleiro Eloi, eh, mentre falabas antes escuitaste de meteclear eu xa teño o pedes mediante porque me entrou a curiosidade Que Déxame, déxame que repase No, no, no centro urbano da Coruña, hai un na oficina, da pon, eh, na oficina da policía que está aí entre a zona de Bella, Monte Alto. Está dentro. Da policía está en Monte Alto. A policía non está ao lado dos cantos Policía local. No. Sí, a policía está nos cantóns. Vale, eh, sí, sí. Xa xa xa xa tení, decir, estas cosas. Pero logo ali ao lado da rua Orillamar pois pues, hai... Pues, bueno, oficialmente non sei caleo o nombre, a xefatura da policía local de Adolme. Ali dentro pues, hai un metrosidero sexcelsa eh, que está ali dentro, vese desde fora. Pero claro, ese ejemplo tamén hai unha outros sitios que pues, típicamente serán pues, árboles altos, estas cousas ou grandes que se veñan desde fora do recinto. Pero, por exemplo, no, o do Pazo de Vila eu non o conseguí identificar. Tampouco é que eu seña botánico ni nada de iso. Sabes, non, é, non, son, non distingo eu todo... De alguna manera, pretendo aprender, de alguna manera, con todo con todo esto, ¿no? Pero, eh, en este caso, este bese, después hay... Perdona, antes de, de tal, es que me tontería pero me procedero, Javier, eh, estamos de acuerdo, uh -huh. nombre perfecto para pa un tren de laminación. Ya <risa> <risa> sí. está, eh, continúa, Eloy. Eh, después, explícate, ¿sí? porque, porque suena también como como esto después no, no jardín de san carlos son zona más industrial que árbol sí. vaya, simplemente por eso de ah claro, desidero desidero mm. sí. sí. eh, es verdad es verdad los jardín de san carlos hay hay unos olmos olmos dos jardín de san carlos que tampoco ese eseda es nos es funber ver porque también el día que fue estaba peechado jardín de san carlos no sé que creo que están haciendo obras por allí por ahí dentro y después Hai no nos xardíns de Méndez Núñez. No xardín de Méndez Núñez hai palmeiral canario. Sí, o palmeiral canario dos xardíns de Méndez Núñez. Que ese uh -huh. funos ver, pero tampouco vos creadas es que identifico, xa o sea, agora teño que volver a identificar o palmeiral canario que eu sou capaz de identificar. Uh -huh. Pero bueno, esa foi Eh bueno, tamén eh, intentei ir ver, o bueno, vin algún deles dos que están en Oleiros, ahora xa non eh, pero algún quedoume a medias, eh, non se pode ver. Eh, está o do dentro do pazo de Meirás <risas> e outro. O sea, sí. hai uns cuantos aquí pola zona que o do pazo de, o mismo do sí. o do pazo de Vilaboa. Hai uns cuantos por aquí que están accesibles, pero sí. non hai tantos. Teu me rindo porque eh bueno, teño o PDF de ou como no localismo absoluto, o primero que fixen foi ver que cales hai en Foz en Foz eh, hai un eucalito senlleiro, eucalito da casa de Reimunde <ríe> Reimunde eh, foi profesor meu de galego e ademais é eh, eh, o presidente da patronal de, de plantacións de árboles <ríe> da mariña básicamente. <ríe> O, o presidente dos, dos eucalipteiros da Marín. E ten aí un ben senlleiro, non? E ten aí, un claro, porque xa llevan da casa de, de, de toda a vida. Hai moitos eucaliptos senlleiros, eh? Sí, sí. Hai vos e cuantos. Porque cal é o criterio para que... Tenen que os, ser antigos ou xa lo valen con que señan grandes? Eh, pois pues, a verdad que, polo que eu teño visto, eh... Mm, non, o sea, non sei exactamente cal é o criterio, pero sei cal un pouco o protocolo o protocolo é basicamente calquera pode facer unha solicitude e despois, pois, non sei que comité, nin sei porque está formado, pois eh, da Consellería, imaxino que a de Medio Rural, pero a verdad que non, non, non teño claro o organismo este como funciona, basicamente someteo a deliberación eh, entran ou salen, no? eh, por, por exemplo, nun eh, coincidiume que fun ver Eh, nun destes viaxeciños pues fun por Cebreiro eh, por o Concello de Cervantes e por aí eh, pasamos por un sitio que había uns que saliran fai pouco do... do bueno, salieron porque morreron porque morrer ao árbol, non me acordo como fora pero como que lle caeron, que caerá un rayo fai uns anos e... Mm. Y... Y e basicamente pues, pues, pues, bueno, pues que que estábamos mirando de salvalo esas cousas, pero non creo que ao final no salvaron pues que non salváron en como non están no... Pero creo que tamén poden salir do catálogo se non están, se non cumplen, se non están mm. en bo estado ou se pasan a estar en estado ou se, ou se están enfermos, esas cousas ou se perden un pouco o, o criterio estético, creo que tamén eh, os botan mm. fora. Ah, mira, non pazo de meiras aí un. Si, sí, si, sí, si, sí, eso comentaba, no pazo de meiras non o para que queda, queda fora do sí. meu radio de acción ahora mismo. Mm. Eh, nada, é un dos, ese é un da, das, das, das ideas eh, de... Que, bueno, que pues, estuve en facenda, na verdade, unha... Unha tontería desa, pero como iba na temática, creo, empezou aí como unha carpetiña desa, de se iba co ática confinamiento, por suposto, mm. que tamén nestos días que, que tal e eh, eh nada, eh, incluso se non tedes máis historias como vos decía eh, indo á parte esta de criterio estético que vos decía te, teño vos un pequeno eh, soname campanas moi pequeniño que incluso enlaza xaco a sección de que eh, o que nos fixo feliz ultimamente. enlaza todo isto non sabíamos cando grabábamos pero sabemoslo cando editamos nada, el xinal está en podgalego posgalego.agora.gal. Vindo a parte de as cousas que nos puxeron contentos últimamente, ¿sabeis? ¿no? Pues, Pos eh, un pouco de casualidade, ¿no? Pero acabei vendo últimamente isto eh, que lle chaman biopics. Uh -huh. Que uh -huh. non sei exactamente moi ben cala definición, pero son como películas, xeito documentales de, de, que, uh -huh. que están centradas un pouco na biografía dunha dunha persoa. Que es biographical, biographical picture, picture. Sí, sí. Eh, literalmente Entonces, que... a, eh, co, co tema un pouco de que eso de mezclan un pouco a, a ficción coa realidad eh, non, tómanse un pouco licencias da sensación de que es, nunca o público nunca queda contento de todo por las licencias que se toman ¿no? sí. é, un, é un género un pouco dado moito para para eso, para polémica non no sei sé, mm. que opinades Sí. Eh, despois eh, pues mira, esta semana no, capi, no podcast este de, de Guardian de Polas Mañas que escoito eh, falaron sobre bueno, entrevistaron a unha biógrafa de Lady D porque están salindo ahora eh, nos, na serie esta de Netflix de The, Queen, de The Crown, The Crown sí. perdón sí. Eh, pues está salindo a época de, de Lady Di de Margaret Thatcher que Thatcher é... Xe, actriz Chilean, que se li llegando, son fai de marca de sí. eh, Bueno, a verdad que tiñan te moitas ganas a ser, pero non sacou tempo. Eh, pois pues, salieron dicindo, pois, pues, eso, que as moitas... que se toma demasiadas licencias, que a xente nova vai empezar a pensar que... que a Thatcher iba todos os días a tomar o teca a reina, ali na súa habitación e tal, e eh... eh, que... e eh, que deberan de ser un pouco máis riguros. Eh, básicamente foi unha persona queixándose todo Exacto, o capítulo é que, é que eu, eu non vin ainda de Crown no? eh, nin, nin vi nun capítulo pero sí que é verdad que leo unhas semanas xa sabedes tamén que unha das cousas que paso o tempo é mirando os trending topics da Wikipedia leo eh, unhas semanas sabendo un subido de... no, no, no, moitísimo má leva dúas ou tres semanas e que aparte copan os tops da Wikipedia sí. anglosajona a española e a galega pero está copada uh -huh. non digo por Lady Di eh, de pues, da Thatcher de, de, de Thatcher de Airmada Reina o, o marido da Reina de, de, de Carlos de Inglaterra uh -huh. é dicir, de 15 ou 20 non é raro que 6 ou 7 van cambiando Que estén allí los trending topics todos, ¿eh? Claro, dependiendo del capítulo de la semana, si se da más bolilla un personaje o a otro. Seguramente, seguramente. Pero sí, sí, le van bueno, en no, el no, no top como dos, tres semanas. No, no, no si man, sé si no empezó man una temporada eh? nueva o algo así. ¿Cómo? Bueno, no, no más semanales. semanales eh, vale, vale. eh, eh, Colgaronnos todos a vez. Ah, claro, colgaron todos a vez, pero de una temporada nueva, entiendo, ¿no? Sí, sí, de una temporada sí. nueva. Pues... pues Eu creo que desde que desde que acolgaron debeu empezar iso a, a, a subirnos trending, ¿no? Que eu non caínde primeiras que pasou, pero si sí, eh si sí, aquí eh, miña parella si sí que sabía calera cal o non porque a ela, pero porque vira algúnha temporada anterior, etc. etcétera, etcétera no? Entonces, igual tamén a reiseo ainda que non, non me puxen a vela, sí que vin un alguna destes días, ¿no? A primeira que vin foi a de foi a de Eh, a ah, de Freddie Mercury. Uh -huh. uh -huh. eh, coa película de de Remy Malek, ¿vale? Que a verdade que pareceume super entretenida uh -huh. A película. Si sí, fora for vela ao cine, que, estu, como que como película está moi ben. que como película está moi ben. Por suposto, despois uh -huh acaba a película, ¿no? Pues vas chequear un pouco, vas... Bueno, polo menos o que, o que fumos facer foi mirar a Wikipedia, a ver que pasaba, ¿no? Menos Marco Fast, despues de que acaba a película, ¿no? Durante a película, como... Claro, neste caso, é verdad, neste caso esperas, ¿no? Esperamos ao final, e tal e cual, e vas ver, e é verdad que, pues, ao final, pues, entendes certa parte das críticas, ¿no? Encima, cando hai certos temas eh, sin... Suponho que unha, tamén é un género no que se permiten spoilers, ¿no? De alguma maneira, ¿no? Porque un pouco a vida da xente que xa ocurriu que, o que quixera podera ir velas no? pero sí que entendo pues, certas eh, polémicas como se tratan certos temica, temas que son o que podían ser medio tabú na época o que, foron, o que digan esto foi máis importante na vida dele do que o estás ponendo aquí no? entonces bueno, eh, sí que pareceu, pareceu nos interesante xa seguimos co tema no? e, e fumos ver tamén eh, Dallas Buyers Club Que hasta Faino Moito non sabía que era sobre unha historia real. Eh, tamén real non sei se vistes se esta mm. película vosotros si sí. sí, Kevin sí. non no, no, non a vi e eh, alguns... eh, conocías eh, conocedes a historia subyacente no, non non a conozco Bueno, non, non me informei máis, non me informei máis alado al que contou Macona, bueno, a min sorprendeu me moito, e a verdad, e, mm. eh, sobre todo xa cando estabas vendo a peli, no, pois, pues, a peli titula ser, sen facer moito spoiler, Dallas Fires Club. Entonces, mm. unha das cousas que me sorprendeu é que na propia peli falan como que non é un club único, sino que era unha cousa que estaba pasando noutras ciudades, noutros, eh, noutros sitios de, de América, no? Eh, eh entonces, mm de alguma maneira, xa che está contando a película, ainda que non saibas nada previamente, de que... ou indícache que como como un fenómeno que que poido haber, ¿no? E, eh, eh, bueno, é verdad que, despois, a película moitas partes está moi centradas no propio personaje. É ¿no? okay, un pouco a historia da película, Eloy, porque tampouco non me estuvo enterando de nada. Okay, ese... Bueno, pois pues vou facer un pouco de spoiler. A película está está basada pois pues, na vida un pouco deste personaje, creo que se chama Ron Woodruff, ou algo así, que é unha persona de... De, pues, de Dallas ou eh, de, de Texas que queda claramente que, que, que, que é o estado de Texas e o home eh, diagnostican eh, que tengo bueno, di, diagnostican como ser positivo nos anos 80 por aí e danlle 30 días de vida o home pues, reacciona como reacciona e eh, pasa por distintas fases da alguma maneira, pero e eh, Eh, todo eso é eh, nunha época no que eh, empezaban a verse os primeiros tratamientos experimentales, ¿no? eh, En concreto, a película Cerdos nunha que ou nunha que estaban en estudo naquele momento que é o que eh, Home non lle senta ben e tal e cual, empieza a facer un pouco a guerra pola súa conta, entonces empieza a conseguir un pouco eh, a conseguir outros tratamientos experimentales, outras drogas Eh, de maneira ilegal ou a legal vale entonces é ese un pouco o en primeiro emp para el, pero logo fai como un club que é o Dallas by club vale uh -huh. y como vos dice antes pues conta ou menciónase insinúase como non é o único club dese de estilo non é club dese de estilo donde a xente pues conseguía de maneira eh, medio legal ou a ou ilegal totalmente, xa non sei os detalles, eh, esas drogas ou experimentales ou tratamientos, etc. Vale? Eh, comentan todo un pouco na época como a Food and Drug Admin a agencia esta, a FDA, a FDA uh -huh. como FDA, pues como... Eh, como de alguna maneira pues, é que ten que autorizar os tratamientos, como certos cambios de legislación que afectaban pues, o funcionamento destes, destes clubs, como como a policía... Bueno, bueno neste caso a policía tampouco ten un papel moi moi moi grande nesta, nesta película, pero ve, ves un pouco como interactúra co, con él. Eh, todo eso, non? Eh, Unha vez máis, pues bueno, tamén acaba a película, e eh, dá moito esta película para ir mirar canto era, de cantas eran... Canto era de preciso ou canto non. Eh, tamén me gustou moito, a verdad, eh, creo que menos entretenida de algun maneira, unha película con outro tono claramente tamén, por moito que además toque os aínda que toque tamén un pouco os temas que lógicamente sabemos que están na vida de Freddy Mercury, o tono é un pouco un pouco distinto, e, pero bueno, tamén é moi ben, é, en calquer caso tamén super ben actuada tamén por, por os actores, vamos, sin ser o experto de nada, pois creste todo de, en general de Máxima de e de, de Jared Leto tamén, que tamén tamén tamén vos dicir, tamén pasei un cacho mirando a vida de Jared Leto porque a verdade que o home é unha persona eh ben curiosa <risas> e a parte o cabrón, te, te... Eso, eh, mantense joven como se tuvese 20 anos o home. Eu, eu, que ten unha secta, ¿non? Agora, ultimamente. Esa nova esa nova vida. Eu o que sei de el, que, que non é gran cosa que cada vez que se lle unha foto Eh, que se lleva viral una foto en Twitter o algo por el estilo está él con una túnica disfrazado esencialmente de Jesucristo guapo eh, porque guapo es ¿eh? sí. eh, eh, rodeado de, de acólitos vestidos todos de blanco no sé si hay algún tipo de eh, secta irónica posmo eh, barra coro <ríe> a pero te tengo una pinta de secta que no puedo con él eh, non sei, wow. non sei moi sei moiamente que vai, organiza eh, campamentos pues mira, de verano ou algo así. Eh, cheguei, pero... a que, cheguei a que, cheguei que home, a verdade que métese como se eh, moito nos seus papeles para preparar o papel, deixa como toda a vida de lado, eh, mentre fai isto, eh que pois pues, eh, é músico, eh, eh, é artista de distintos de distintos tipos, esas cousas en general, o pues, home actúa ben, non? de ser guapo, como se soube decir, Eh, entón tamén pasamos un cacho ali mirando, mirando na Wikipedia despois a súa vida pero bueno, unha vez máis eh, a mí tamén me gustou e a terceira película que vi en estos días tamén que é o Pic é eh, na que os quero facer a pregunta a ver se recordades ou a ver que recordades dun tema eh, asociado e a película que se, llama, que se chama Joe Tonya", Tonya que va da patinadora eh, Tony Harding que non sei se viste sef, esta película É centra na vin, pero coñoces a historiaica de que das Vallascap. Coñoces a historia. E a, conoce, siga, sí. a pregunta que vos fago é, eu non conocía de nada a historia, pero lógicamente a pouco que ves a película, a min ao que me recordou ben a un episodio de RadioLab que non sei sí, se recordades. Correcto, ese. sobre a sobre a patinadora que, que era que facía volteretas o sea, e que era como moito máis Eh, gimnástica que, que bailarina, digamos, o gimnasta que bailarina e que que daban puntuacións mm. consistentemente inferiores ao mérito eh, deportivo, digamos, o que estaban facendo, porque non cumplía os cánones eh, mm. do deporte, non? Sí. Non no sí, me acuerdo realmente. Fue, era un, nada, pero... era unha crítica de que os méritos deportivos eh... Vamos, que o ser un deporte no que intervenen os jueces eh, é moito pues, os criterio artístico de cada un eh, pues, que lle estaban, eh, vamos, ela era un portento físico comparada a que as demais, eh, podía facer un, un salto que as demais non podían facer ese salto estaba prohibido. Eh, porque decían que era que, que era demasiado peligroso para hacerlo nos xogos olímpicos ou unha cosa así. Isto isto confundido, tamén había unha historia de que era negra eh, eh, que gran parte do capítulo decían que era sí, sí, sí. racismo eh, institucionalizado, digamos, de decir, non cumpre os cánones de belleza porque o canon de belleza que te imaginas de unha patinadora é eh, blanca, delgada, etc etcétera, e esta é eh, unha muller negra mm. atlética. eh É da equivocada. Sí, sí, sí, non, non te olvidas para nada e, e menciónase directamente o racismo como, como un tema uh -huh. posible, debat, debate se canto hai de racismo neste neste, neste tema, no? que acordádesnos moi, moi ben. Eu volvín a escoitar o, o despois de ver a película, volvín a escoitar o o episodio, eh e unhas máis ler os artículos da, da, da, da Wikipedia. Eu cando leín a, cando escoitei o episodio non non vira a película nin conocía a Tony Harding uh -huh. o episodio é do ano 2016 e a película creo que é do 2018 e o que non recordaba entonces lógicamente non recordaba para nada que no episodio xa se, se menciona tamén ao caso de Tony Harding non se menciona a Tony Harding sino que pregúntanlle a Tony Harding que opina de Surya Bonalí pero mencionan como claro, imagino despós de ver a película que todo o mundo conoce a Tony Harding en Estados Unidos sí, eu, creo, eu eh, creo que o caso é eh... eu, eu, eu creo que desde o caso xa se fixe unha celebrity eh? Claro desde... sí, sí, sí, de... non, non só o rei da película en Estados Unidos sí, sí, sí, era moi recordado eh, eh, hai moitas, eh. moitas referencias é eh, unha cousa que non me deu tempo a ver é eh, que tamén é eh, que hai un episodio de Senfield no que fan unha referencia ao incidente o incidente que fixo famoso a Tonya Harding, vale que unha dimeis, mm. non sei se vale a pena facer spoiler ou non, ou se o sabedes. Supono que merece a pena que o que o comente, pero digo que, que mm. o que fai sí. porque eu teño referencia sí. de pasada, tampouco sei exactamente. Mm. E... Conto un pouco como se conta na película, no? Eh, a, a película, pois, pues, eh unha vez máis, é eh, un biopic de Tonya Harding. Tonya Harding, pois, pues, é eh, unha patinadora que Eh, na línea do que do que, como ben contastes, sufriu Souria Bonali, pois desde pequena, pois non foi unha eh, patinadora a que os jueces apreciasen moito, vale? Porque pois non cumplía certos cánones de delicadeza ou de estética, neste caso, que era unha redneck. Neste caso porque era unha redneck, eh, que non sei moi ben como definilo, pero bueno, digamos era pois de non sei como decirlo, pero non cumplía ese criterio de, de, de, de levar vestiduras de, de, de mercados, Sur, o... Eh, sí. Sí. Exacto, o de América sí. do Sur, a propia a propia nena contan a historia de cando era pequena de que eh para decían que non levas un abrigo bonito de piel cando vas a entrar ao isto, no? Esto, falamos de competicións eh, sí. de competicións infantis que dicían isto e a nena o que vai eh, vai cazar coellos co, eh, co, co seu pai, e la sí. mesma coa escopeta con sete anos ou o que tubera naquele momento e fallo a chaqueta coas coas, eh, coas pieles de coello que que despellejan alí entre seu paella. Non? Entonces eso digamos eso non entraba un pouco no canon, ¿no? Entonces era, era tal cual tan como vinera tal cual a historia de Suria Bonali, pero con digamos o, o, o motivo de, de, de, de non encaixar era distinto basicamente. Non, entonces un pouco a historia. Eh, ela fixo se famosa sobre todo porque despois cando está no uh, digamos no ano 94 nos Juegos Olímpicos de, de Lillehammer que eh, <risas> bueno, Juegos Olímpicos de Inverno, además coincide que foron os primeiros que se fixeron con dous anos de diferencia respecto aos anteriores para non coincidir cos de, cos de verano vale? entonces como que Ela non lle foi ben nos de 92 Entón, xa como que, bueno, na, historia, na, na película conta un pouco como que xa contaba de Ixalo, pero surgillo esta oportunidade. Mira, tens esta, esta ventana de oportunidade porque este ano avanza a facer no 94. Bueno, a cuestión é que non 94 eh, unha das competidoras do americanas, eh, Nancy Carrigan, ou Carrigan, resulta que agredena nunha rodilla e resulta que o marido de tonia Harding estaba involucrado. vale Todo o tema de como está involucrado, deixámoslo para que veixades a película, porque realmente é incrible, é incrible o o lamentable do, do asunto. ¿eh? É, é, é o que sorprende. A película non me gostou tanto, pero realmente consta unha historia que é de, de decir, no me podo creer que a realidad se parece a algo desto. De pero nos créditos despois hai declaracións e a verdade que a pinta é que e ta, bueno, a, a pinta é que tal cual. Pero ese foi un incidente no que se fixo mal, famosa, ¿no? Porque ela, de feito, pues ao final o marido, o Marío foi á cárcel, outros involucrados foron á cárcel e ela, pues eh, acabaron a eh, acabaron a do do do, do patinaxe profesional. Vale. Tenemos que poñer algunotiña de spoiler alert ou nos no esto. <risa> sí. no, eh, o que dicías tú, na, si é está basado en hechos reales, basado no en hechos reales de fai 26 anos, eu creo que xa te estarás spoileado, ¿no? E, eu tamén o no penso, de verdad. Pero Además, o de, ver, non te quería interrumpir antes, Eloi, pero o de que falache de Suria Bueno polo capítulo de de Radio la Esta esta tamén esa tamén saliu, eh, a historia eh nun os documentales sobre deporte que bols, que foi unha das obras que me fixeron feliz <ríe> nunha grabación pois pues, de 2000 de aí un ano e pico creo es que xa teix poñerde documental si de push enbolo debería algún capítulo en concreto que non me fixaste ni puto caso Eu non pero, fixen, que vamos. pero Había, eran, eran interesantes eh? a era serie chamaba Se Losers sí. eran, pues, había algún capítulo moi interesante, e un deles era o, de, o, de Suria, o caso de Surya Bonali De feito, eso hoxe ahora, antes xusto antes do podcast mm. no? eh, quería ver o quería volver a ver o, o backflip que fai Surya Bonali mm. o, que ahora le chaman mm. o Bonali no? que pusieron yo nombre o, o salto mm -hmm. no se o nor e fu no ver, mm. eh, de feito sale un clip que bom, Netflix Losers eu xa ni me acordaba del, pero teño que decir que igual quando me recomendaches, aínda non tiña Netflix así que eh, mm. vou me vou esperar que seña un atenuante de rama e que non motellas te en contra mm -hmm. ah, non no, que... ni, ni moito menos <risas> pero pero bueno xa vos digo, a intersección das dúas historias xa non é solo eso, eh, porque no, no digamos, eso foi no ano 94, que o final quedou de sí. eh, mm. eh, bueno, eh, Tonia quedou de octava totalmente fora do esto además houve un incidente cos, houve un incidente cos 2, dos, dos seus patines como que xa lle tuveron que permitir unha segunda oportunidade porque se, rom, se lle rompeu un ou algo así que por certo é o que é o que fan referencia no episodio de, de Senfield eu, rama, eu sei que ti rama ti Senfield tú non é? te has visto mm -hmm. Senfield? eu visto de pequeno pero tampouco volvin a ver de xa, Eu diría, rama que ti temas eu seguramente vimos ese capítulo, pero non nos demos conta da referencia. Probablemente. Probablemente. Ese o capítulo, o capítulo seguramente o vimos, e eh? o máis eu eh, Senfield ainda volvín a ver algunha vez máis. É unha serie que que aínda que xa es teña moi desfasada a min, quero decir, aínda vin algun, pois, pues, a ver a 4 ou 5 anos ainda volvín a ver. Si. Sí, sí. Pues mí, eu creo que seguramente obin e non nin fixinamos, pero bueno, o caso é que eh, Tonía queda de octava é mm. eh eh queda xusto de, de queda de cuarta, queda fora das medallas, non sale para nada mm. nas películas, nin se lle menciona nada. Eh, ese, vamos, nos campeonatos nacionais de, nos campeonatos mundiais que foro ese mismo ano despois dos xogos olímpicos, as tres primeiras eh, as tres primeiras as tres do pódio que era creo unha uzbeca a Nancy Kerr a Nancy Kerrigan que foi a que en xaneiro, en xaneiro lle enfoderan a rodilla. Eh, despois de terceira, creo que unha, non me acordo do nombre, eh, pero ningunha das, das que estamos falando aquí estaban todas fora. Entonces non foron aos mundiais. Entonces era como que parece que eh, a octava estaba baneada for life de, do patinaxe, non? Entón, parece que eh, era o campeonato para que poe, dunha vez ganase Surya Bonaly e ainda así, esa foi no que ela, eh, prote... que contaron o podcast, ela, pues, quedou seforado o sea, quedou de segunda, pero como protesta non se subiu ao podio eh, ali chorando, pues, un pouco rechazou como que en día medalla rechazou, mm. rechazou no sé hasta que punto, ¿no? quedou con ela, pero que non, non a quixo poñer ou algo así ¿no? eh... mm. sí. eh, de alguna maneira ni, en ningun dos nin no podcast falan moi claro de Tony Harding más que, que para preguntarle de... que, que é ao revés, na película non faraan de ser neve na li, pero pareceronme dúas historias así como moi non sei, non sei se entrelazadas, pero claramente eh, pois, bueno, eu que para min que non son, seguramente hai, hai super, hai un montón de cousas eh, que non estamos tendo en conta aquí, aquí, no, que eu non son para nada experto do do patinaje artístico, nin, nin moito menos, mm. no, pero pero bueno, nada, eh recomendo Todas as películas que mencionei e recomendo moito a verdade, a historia de, de, de, o, o episodio de, de Radiolab de, de Surya Bonalí e darei unha oportunidade agora eh, ao a, a Losers eh, un ano despois mm. ou non sei, cando o ramo sí. darei unho mm. Vale, o capítulo do Curling bueno, eso... o do Curling é, é, é impresionante É mellor é, Pa min si sí. sí. o do Curling é Vamos, eh, bueno, aí se que non se quero contar nada. Pues Tú te lo que ve. Verei, non, contarei bolo se, se o veixo, eh, contarei bolo. Pero eh, non, non descarto eh, que, que, que saque un poquinho de tempo para, para verlo nas próximas semanas, eh, eh, mm. e direi vos. é eso, basicamente o que vos quería contar. Ao final, non houbo moito me campanas, porque respondisteis moi ben, e tampouco había tanto que preguntar, no Pero acordabas moi ben, pero... Pero bueno, moi relacionado co o que estuve e que me estou facendo feliz ultimamente Así que pensé mm. en traelo. Uh -huh. Pois, pues, moi ben. O sea, tocamos soname campanas, tocamos o Walprimi... Tocamos yo, os deberes que nos queixo poñer Javier Baigano. ¿no? Estamos, sí, estamos es barrendo... É es verdade, por <risas> fin. Que te está facendo feliz? Bueno, no, eh, eh, realmente non... No non me preparara nada este podcast eh, pillaste des bastante con, con todo manga por ombro mm. eh, entonces non me dou moito tempo a pensarlo pero cando, cando estaba falando eloi de todos dos árboles históricos Diopipo. da coruña e eh, recordóme o un tweet que publicou fai pouco probablemente a semana pasada eh, o noso ex profesor manuel herrador Eh, uh -huh. sobre o viaducto de, da plaza de o viaducto de Alfonso Molina sobre, sobre a Iglesia de San Pedro de creo que se chama Viaducto de San Pedro de Mezozo eh, que, eh, bueno, vivín ali seis ou sete anos ao lado de, da Iglesia na ronda de nelle eh, e paselle por debaixo un montós de veces e eh, recordoi eh, pues, ente, cando, cando estaba a hormigón de eh, daba un pouco mala imaxen porque estaba bueno, cheo um, de humedades e tal, acordome de cando empezaron a coa idea esta de pintar el grafitis e eh, eh, pintaron eh, bueno, un, un, en, nos catro pilares do puente e eh, nos estribos nos estribos e nos estribos do principio ao final pintaron, fixaron distintos grafitis que quedaron a mi como que le graban o O puente, como que xa le grava mo pasar o, o día, agradecínos moito. E contaba, errador, eh, os méritos do, do puente. O puente feito, creo que, por Manterola, con certo reconocimiento dentro do gremio e tal, é que ten a particularidade que, en lugar de ser pois, un montón de, de pilares, digamos, eh, moi anchos, que ocupen o ancho da calzada, que señan simétricos, e tal, pois hai un os únicos pilares centrales que despois salen como, casi como, se te queres poñer eh, artístico, pues, como con referencia a, a arquitectura egipcia ou algo polo estilo, tenen unha forma moi moi particular. É realmente, eh, ver alguén que conoce, eh, que sabe, Explicándoche cousas que tuvexe vendo durante sete anos das cuales podías ter sabido porque realmente pues, o paisano deu-me clase porque eu me dedicaba a eso pero non me... en fin, no, tampouco era a parte que máis me interesaba da carreira. pero eso, ver a alguén que sepa explicándoche por que é curioso por que é importante ou por que é bonito algo o que lle pasaxe por diante pois pues, alegrou -me. Alegroume aos 10 minutos que lle prestéi de atención, que tampouco foi moito máis, porque Twitter, os por 10 minutos. <risos> eh, e dou moi pouco a sensación de que ojalá houvese eh, máis casos deses. Ojalá obese dunha maneira un pouco máis estendida ou máis organizada ou máis, eh, non sei, estou eh, pensando visitas a a ciudad, pero non para turistas sino para xente que viva dentro da propia ciudad feito por expertos pero non sei hasta que punto eso sería cutre ou non é dicir, eh, o caso de que errador xe explique o puente de, de San Pedro de Mezonzo, pois pues como que queda moi ben, está ben explicado ten mérito o puente de por cima é xa lo de eh, é bonito ou é importante é eh, desde un punto de vista regional ou o primeiro eh, puente desta tipología que se fixou en Coruña, senón é un puente con, certo, con certa relevancia nacional, digamos. Pregúntome cantos máis saberá, sí. Pregúntome eh, hasta que punto é importante a arquitectura racionalista da escuela normal ou, pues, digamos, a nivel estatal, por exemplo se si realmente é un caso único e estamos pasando por diante ou estamos dandole pouca importancia porque, foi no bueno, final, pues, tal e ao lado do estadio. Eh, non sei. Eh, gustaríame que houvese unha maneira de saber esas cousas un pouco máis organizada. Pero, que sei eu sabedes que que en coruña a, o ano pasado anterior y eh, xurxo soto organizaba visitas guiadas eh, con pues, un experto en toponimia eh, sí. e hecho que hai en twitter sí. eh, falando de zonas pues paseabas por iiri se eh, enseñaba contabache anécdotas históricas eh, contábanche pues porque tiñan ese nombres esas zonas esas calles e eh, que nombre tiñan antes de eh, todo rollo paseaban polo pois pues polo eh pola marina e eh, por os cantos e eh, tal e eh, pois pues, historia do, do banco pastor de eh, todo o rollo e eh, eso fikou fan, quero decir, a lo non son tan específicos dun claro, tema claro que, ah, como de como era o que decía Noé, pero eso eso si sí que ten tirón a población, pobulación, eso está orientado a a xente coruñesa. que, Xurxo eh, Souto suponho que para ben e para mal é moi xoso xoso sí. é, é, é moi... É sabe contar historias claramente pero tamén é, eu non o escutei moitas veces, non fun a esas visitas pero vino noutros sitios e mm. encheche o tempo que queiras contándoche historias claro. pero... Eso, ese é o problema que errador de baixo do, do viaducto de San Pedro de Mezonzo O, tweet, o, o fío de Twitter conta 10 minutos ah. e, e o resto do tempo que faz claro pero de, nin en 10 minutos, a, a non historia mente. sería que xxi out falase con errador e que lle pregunta saber <risas> cales son os viaductos de, de San Pedro de mezonzo cales son os outros viaductos de San Pedro del Mezonzo da Coruña e despois falase con un profesor de arquitectura que lle fixase o mismo despo falase con Un, non sei, estou me indo directamente a arquitectura Eso, e a ingeniería, eu... pero probablemente habrá pues, na marina de industriales. De... Pois pues xa está. Falamos, falamos, con, con falamos con Xurso Souto, sí, eh, sí. organizamos o 2022. O, os turco-ruñentos. De... Os turco-ruñentos <risas> 2022. Esto, sí. a, a mí recordábame unha cousa que eu... Eh, o final non deixaba de ser unha visita guiada virtual que eu seguín e... Eh, eh, se fun a dúas sesións que fixeron, pois pues, bueno, desde no sei exactamente o departamento de turismo da Coruña, eh, xunto co organización de, de que leva a Torre Dércules, Hércules. Eh, fixeron un par de sesións online, xa vos digo, no confinamento, no peor do confinamiento seguramente sería en abril ou por alí, e eh, fixeron unha sesión contando un pouco a isto, unha visita guiada virtual a Torre de Hércules eh, vía Facebook Live E outra eh, falando do, do da parte do Camiño de Santiago que, que vai pola Coruña. Entonces, eu a min eo agora mezclando isto, tú dáma a sensación que o que pides no é é basicamente que as sesións aquelas que íbamos á carreira para que, nos, eh, na, que durante a carreira, que eran os xoves de 12 a 2, para que che desen 6 créditos, <risas> algunhas desas que fosen online e para o público xeral que quisese velas. Eu, bueno, para empezar, para empezar que o, o que pido eh non nos estou pedindo, estou dicindo que que se eu sería unha cousa que estaría ben. Eh, para seguir que a o mellor xa hai, eh simplemente son eu que entre outras cousas vivo en Barcelona e non mentirei. Me eh, entón, non Entonces, unha petición de ao ah, ayuntamiento debería estar facendo isto porque xa, igual xa o están facendo. Terán unha consellería de turismo que se dedicará a outras cousas a cousas similares a ese. Sí. Eh Eu do que me acordo é da, da asignatura de Historia de, de Ingeniería que uh -huh. que é unha asignatura de Quinto, que era unha María que, pa, pa, en fin, pasei por ela sin pena ni gloria e agora botou, botou a vista atrás e digo, joder, bueno, vale, é que a miña o profesor non me caía ben, entón igual o problema foi ese que non, non me caía ben o profesor sabía bastante, pero me, non me gustaba o tono que teña dando a clase entón que non te fixe moito a casa para iso, pero recordando e repasando pois, fios de Twitter de xente como de General ou o derrador ou algún outro que le va afeito, de dicir, joder, é que isto contaron clase e non lle fixen puñetero caso. Eh, non bueno, sei, máis a lo da experiencia Tenía personal sensación... de que ou dos meus prejuicios personales, non te des unha sensación similar? Tenho sensación similar sobre cando vexo fios en internet sobre... Bueno, sobre, realmente sobre moitos temas, pero Eh, notablemente co sobre urbanismo y con nerv e formación da ciudadá en general que moitas veces vexo fíos de twitter superinteresantes interesantes eh, e eh, pensas que se, se eso nun, non, non ten cabida nunha clase de urbanismo eh, ou incluso o de ordenación de territorio urbanismo ou en urbanismo que eu fun incluso algunhas de opcional hasta que vinque hasta que vinca quelo non iba a ninguna parte eh, si sí que claramente voto un pouco de, de menos pero canto hai de que eu non estaba atento ou estaba máis atento a outras cousas ou a aprobar asignaturas como quen di hmm. pode ser que agora o veixa de outra maneira non o sei canto é de iso, canto hai de ter un profesor malo que era incapaz de transmitir o, claramente era a, a, a pasión da súa vida a os alumnos porque claramente o home dedicouse 40 anos a iso dicir, era o seu hmm. pero No se levantaba doscientas y era complicado. Bueno, de, cuando, mm. cuando teníamos este editado... Era, sí, era esta, lo, esta, lo... esta rajada creo que podemos quitar. A ver si pasamos esta etiqueta no sé muy bien <risa> que tengo que hacer, esta rajada quitámosla. A aquel momento ya la sabe, saberás. Mm. Bueno, Rami, que ti qué nos traes? De que, ¿A ti que, que, qué te he hecho feliz eh, últimamente? A min fixe-me moi feliz o domingo pasado que fixo sol e puiden dar unha volta por aquí. Eh, esta zona, realmente entre Endalla e San Juan de Luz, é moi bonita esta zona. O, sea, o, o paseo que hai ao lado do mar, eh, chamanlle a cornisa vasca. Son eh, zona de acantilados, eh, eh, de calas pequeniñas e tal. Eh, eh, e vence totalmente como acaban os Pirineos no mar e hai un montón de estratos, eh, bueno, de geologia non teño ni idea, pero vense os cortes eh, dos estratos sedimentarios en unha roca, perfectamente. en eh, Bueno, vense distintas durezas dos materiales, como se foi desgastando unha capa e outra quedou e tal. Eh, eh, non sei, a verdad que é moi recomendable cando cando se poda viaxar e facer turismo e tal, recomendovos que vos pasades por aquí. escoitache que o, millor ainda, o millor ainda sigo por aquí e vos podo dar alojamientos. Escoitache o último... Bueno, un dos desta de temporada de Catástrofe Fruta Violeta hai un que falan do, eh, sí, un pouco da geología sí. da zona de Zumaya, e o parque geológico de Skadi sí. e esas cousas. ¿no? Sí, sí, sí. Que tiñan aí unha beta da da unión de, do Cretácico co Terciario, o Límite Cate famoso, que era unha das, das dos patróns a nivel mundial da geología uh -huh. estaba definido aí sí. eu escoitei non fai pouco, verdad? unha vez uh -huh. máis, cada vez que escoito algún de Catástrofe de Travioleta recordome, recordome de por que non escoitarei máis isto? Eh, Eh, pero totalmente ahora cando estabas contando a historia eh, acordéime de él e tamén, que por certo, o que eu pensei cando escoité ese capítulo foi de eu, temos un cliente en Zumaia eh, no que, que, bueno, a relación con é en ocasión foi foi foi difícil no e, digamos que de alguma maneira era un traballo que a mí as veces que me tocou ir por ali non me apetecía moito facelo e ao final acabei traballando moito no hotel eh, non tuve tempo digamos para ir visita a la zona pero Que doume dou as ganas de pues Mira, cantas veces estuve por ali E non fin a, a disfrutar do Estratotipo ou en general do Non sei como é de chamar Tinha un nombre técnico para O non sei que de Zumaia O Kars eh, de Zumaia pero... pero... no, no no... Non é Kars, pero é outra coisa Que empeza por cá sí, bueno, sí, Da igual, en caso Zumaia é eh, un lugar maravilloso Seguramente eh, Geológicamente tamén e eh, eh, eh, vamos, non me realmente non me sorprende tampoco que se subes un pouco máis para lo que tamén que, que, que siga sendo que siga sendo moi bonito ou, ou máis incluso. Mm. E, e, o propio San Juan de Luz eh un... non lle ten nada que enviar, enviar a Villarri, eh? o máis ben ao contrario, é máis pequeno, é máis ten máis encanto. Eh É un pobo que, además, así, son todo casas vascas, eh, unifamiliares, ao lado do mar, teñen unha bahía impresionante, non? Realmente, un sitio chulo, chulo, que dá pena que teñan os bares cerrados, a verdade. O Castelladabadío, que nada, tá cerrado tamén está pechado. Eh, podes andar unha parte dos jardines están abertos, así que si sí que estuven, pero non se pode acercar o suficiente un para ver os árboles históricos o, que o, de, eh, a sebe é histórica, porque non ve o castello. O, sea, o cierre da finca. Estúpido, en mes. O sea, chega tan alto que non se ve. No, non conocía pero, o castelo, pero si sí, un día un día comentámos eh, eso de eh, unha pena que este que este cerrado, se tes a oportunidade de de verlo rama y, y e iso eu eu e eh, tamén para deséxocha eso, e eh, deséxome para min eh, ter que ir a Zumaia, pero con un pouco de tempo sí. libre eh, pasear por alí e eh, ver en concreto o o Flich. Eh, <risa> <que, risa> estou gustando agora. <risa>